Я знаю, що ти з давнього шляхетського роду. Але ти ніколи не казала, ким були твій батько і прадід, твого ж батька звати. Зося глянула на чоловіка і сумно всміхнулася. Її зеленкуваті очі були не тільки заплаканими, але й страшенно стомленими. Не знаю, чому я вигадала пана Конрада. «І пана Броніслава, я проситиму матке Боском тарнов і її сина, святего Єзуса, щоб вони простили Рабі Божій Зофії цю велику неправду», – сказала вона. На початку весни 44-го Яків потрапив у облаву. В останні місяці, коли переказували, совіти з новика стояли під ковалем і вернули собі Луцьк. Німці часто стали робити наскоки й на села. Хапали на вулицях. А тут чорт його смикнув до міста податися. Кум данько плющів зорабив. Каже, я під водою їду, насіння купити. А ви те, куме, говорили, що кому та нового прикупити хочете, то й поїдемо. А як облава? Та ж казали, що німці тех, що возами приїжджають, не чіпають. Еге ж, не чіпають. Правду кажуть, що за дурною головою нема ногам спокою. Справді таки, не чіпали тих, хто на возах сидів. А він же відійшов. А тут-ка чоловік, який спочув, що про хомута розпитує. Каже, он там, на тій вулиці Шорник живе, Десь зі сходу приблудився, майстерню відкрив, Зброю добру робить і хомути. Купива як же в того чоловіка? Ще й побалакали, про долю свою розказав. Про те, що став із своєї Харківщини втікати, Як совіти наблизились. Бо ж у сорок першім пощастило із розбомбленого Шелона, яким їх турміянів вивозили втекти. «Враг я народа», – казав Шорник, – «врагом і останусь. Чує серце і сюди доберуться. І що какой місяць дальше на запад подамся. Хоча какой я враг?» Хотілось розпитати, за що враг, та йти мусив. «Ліпше не затримуватися, не встрявати у балачку». Ще на підході до базару метушню помітив. Люди лементували, худоба ревла. Солдатів у чорній формі з собаками оздрів. Есеси став задкувати і повернувся, щоб тікати. Та куди втечеш? Хенде-хох і кулі колоса самої голови засвистіли. Так його з хомутом в руках і взяли. Так з хомутом і гнали в колоні. Бо даремно щось пояснити намагався, що от під водою приїхав, кінь там і віз у мене. Мершірен, шнель, русіше швайн, і вся розмова. Так з хомотом і до товарняка вібгався. Дорогою хлопець-весельчак, що все жартувати намагався, радив замість коня найняти з німцям городи горати. Усміхнувся слабо, а вже ж наоре. На душі було мулько, гидко, і відчував вину перед Зосею, мамою, дівчатками своїми, з якими не міг побачитися. На станції, куди приїхали після двох днів і ночей дороги, без хліба, тільки з кухлем води, він із вагона з хомотом у руках вийшов. Есес, зобачивши таке диво, зареготав. — О, русіче, ферде, зергут! Російський кінь. Підскочив, хобота на шию накинув, так і йшов з том, боячись зняти через всеньке чуже місто. Яків йшов через місто, вже побомблене, похмуре, і, здавалося, прямує кудись навік у світ чужий, пречужий, такий, що от-от пащу, пещену, як великий звір, роззявить і поглине. Поглине навіки? Завезли їх, як виявилося, у Сілезію, місто Кеннінг-Стут. Тут помістили у табір і на другий день до роботи поставили. Робота випала – вивантажувати з вагонів руду і тачками на завод, до доменної печі возити. Звик Яків до всякої роботи. Годували поганенько, та чи йому жалітися? Зміг і письмо своїм написати – Правда, сусіди по бараку попередили, котрі вже довше тут жили. Писати треба, як добре живеться і працюється, бо інакше не пропустять. Так і написав. Гірше було інше. Навіть не сум, що часом переростав у розпач. Не так гнітив, як те, що побачив десь через місяць тієї каточної роботи. Чоловік, який віз тачку перед ним, спіткнувся. Впав. Схопився за груди. Хапав, як риба, викинута на берег повітря. Яків нагнувся над ним, озирнувся, шукаючи очима, де б знайти хоча б воду. Век. Двоє охоронців підскочили до чоловіка, взяли за руки й ноги, потягли. Потягли до роззявленої червоної вогняної пащеки печі. Розгойдали, кинули в піч. Жахливий крик. Пронизав гаряче повітря цеху, як і зойкнув і заплющив очі. Отямився от удару нагайкою, Поспішно повіз тачку, А вертався назад, Била пропасниця. «Вижити! Вижити! Вижити!» Ті слова він твердив собі, Лягаючи спати і прокидаючись. На його очах ще двічі доходях кидали в піч знову здригався тамував у собі крик що рвався з грудей